Dnešní první čtení je z proroka Micháše, čtvrté kapitoly, první až pátý verš. I stane se v posledních dnech, že hora hospodinova domu bude stát pevně jako přední zhor a bude vyvýšena nad návrší. Budou k ní proudit lidé a mnohé národy přijdou a řeknou, pojďte a vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jakobova. Bude nás učit svým cestám, a my budeme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu výjde zákon, a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. Bude soudit mezi mnohými národy, kárat mocné a vzdálené národy. I překují své meče v Radlice, a svá kopí ve nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji. Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým výkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Vždyť promluvila ústa hospodina zástupů. Každý národ chodí ve jménu svého boha, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, na věky a navždy. Milí bratři, milé sestry, proroci malují vždycky čerty na zdi. Jejich poselství je většinou negativní. Kritizují. Kritizují to, co se kritizovat musí a s nadstavem společnosti. A často, když se dívám do Bibli, tak jejich posledství vyjde na to, že oznámují nastávající katastrofy, zkázů, válku, Ne bez důvodu. Oni lidé Lidé v Izraeli přece mohou sami za to. A tak já nevím, jestli rádi čtete tyto starozákony, proroky, nebo to užíte spíš po nějakém pozbuzujícím, pozitivním poselství. Tady v tom dnešním kázání toto máme. Bude soudit mezi mnohé pod národy, kárat mocné a vzdálené národy a překují své meče v radlici a sva kopy ve vinárské nože. Národ, národ proti národu nepozdvihne meč a nebudu se již učit boji. Nikdo už božiliv nebude Děsit bude mír a pokoj v Izraeli. I stane se v posledních dnech, teda ještě ne dneska, v posledních dnech. Je to um, zajímavý, že tento podobné verše, nebo skoro stejné verše se vyskytují ještě v knize proroka Izájaše. A proto většina bádatelů Starého zákona vychází z toho, že to nejsou slova proroka Michiáše. Do jaké míry se budou hodit k něj, jeho poselství, to posudte sami. Budeme o tom dneska mluvit. Ale právě důležitý Chci vycházet z toho, že ty proroci 8. století před letopočtem Amos Ozeáš i právě to ta, ten Micheáš hlavně kritizují. A jejich zvěst není příjemná po poslucháče. Opravdu bychom mohli říct, že, proroci, že tyto proroci malují čerty na zdí. A právě proto se zdal tento oddíl, který jsme slyšeli jako čtený, podezřelý. Tak pozitivně se přece ten Michiáš nemohl vyjádřit, když pořád jenom kritizoval. Mluvil o rozkladu společnosti, žaloval lid, nenávidíte dobro a milujte zlo, Rvete z nich kůži a maso z jejich kosti. Ano, jedi maso mého lidu, kůži z nich vzvlekaj, jejich kosti lámou. lámou. Kouskuj je jako do hrnce, jako maso do kotle. Potom budu volat k hospodinu, ale neodpoví jim. V ten čas skryje před nimi svou tvář, protože páchali zlé činy nevím, kdo by byl minulou neděli u nás, v Sromáš Genia. To jsem kázal právě o těchto slovech proroka Michiáša. Nenávidíte dobro, milujte zlo. A důsledek je, že hospodin vás nebude slyšet. Na obzoru jsou katastrofy, které přichází hlavně z Asýrie a nakonec to dopadne špatně s Izraelem i s Judou. Zaniknou. Zanikne boží lid. Toto je ta hrozba. A co? Lidé mají činit pokání? Tak to obvykle čteme ty prorocké knihy, že je to vyzvak k pokání. Ale právě Proroci Amos, uziáš, Michiáš, ty velcí proroci v této době se na tom shodují, že napokání vlastně už je pozdě. To je spíš takový moderný pohled na Bibli, že Bůh chce vychovávat svůj lid a hrozí jim a trestá jim, aby se zlepšovali, aby se už chovali hodně, aby byli už slušně. To je zavádějící pohled na starý zákon. Když se opravdu díváme na originální texty, tak zjišťujeme, že tady vlastně alternativa není už. Izrael promárnil své příležitosti. A teď proroci oznamují to, co přijde podle logiky jejich chování. Když rozkládali solidaritu mezi Izraelci, tak je logicky důsledek, porážka, konec tohoto lidu, dobýty a stěřany. V tomto smyslu se dá říct, že starozákonní proroci nejsou ti, kdo předpovídají budoucnost, že mají nějaký třetí okoz, kterým můžou Vidět do budoucnosti, to není ten případ. Oni nepředpovídají, ale oni vypovídají budoucnost. Vidí, co je kolem sebe a vidí dál. Vidí, co hospodin s tímhle bude dělat a vidí budoucí katastrofu. Bůh tady v těchto prorockých knihách nevystupuje ani jako soudce, který trestá. Není to trestný proces Spíš Bůh, Izraelců, Bůh trpí, když lid promární jednu příležitost po druhé, i tu poslední, tak vidí prorok jen černou budoucnost. Maluje čerty na zdí, je to opravněno. Izraelci ignorují lásku hospodina a katastrofa, která přichází, není podmíněna tím, že třeba se ještě koná nějaké pokání, že můžu to ještě odvrátit. Jako dneska diskutujeme o ekologických otázkách. Jo, když ještě dodržíme těch 1,5% a můžeme ještě odvrátit to nejhoršího, nebo bude se diskutovat musí se diskutovat o třech procentech, protože jedná půž je tady. Takže ta katastrofa, kterou, o které tady čteme v Biblii, není podmíněná. Určitě přijde. Hospodin není učitel, který nám říká, když budeš už konečně hodný, tak, tak ti nebudu trestat. To tady není v těchto textech. Prorok konstatuje, že věčný řád padá a vzdálené národy přicházejí a zničí to, co hospodin chtěl. Nejprve o tom slyšíme a pak se to stane. A ty zásahy se zbližují. Už prorok o tom mluví, jak se přibližuje ta cízí armáda té nové velmoci. Bude katastrofa neznámého rozměru. A co to dělá s Bohem? Bůh v těchto poměrech přestane existovat, jak někteří říkají? A nebo spíš trpí? Bůh nemůže jenom říct odpustím ti Protože chci to smířený, chci to nápravu. A právě Michiáš došel závěr, že už na tu nápravu na tu nápravu už je později. Michiáš předpovídal nebo vypovídal konec Jeruzaléma. Máme to i doloženo v jiných v starozákonných kníhách, že řekl, že Sion, chrámová hora, bude znovu jako pole. Bude tam nic. A všem na té pole ještě někdo bude. A bude tam orat. A také prorok Michiáš řekl slova, divná slova, o městečku Betlémě, kde se rodí nový král, jako David. David vlastně, to byl vrchol boží přízně vůči Izraeli. Přijde někdo, prorok neříká, že to bude král, ale to bude někdo, bude to pomazaný, bude to mesiář. A právě tak, milí bratři, milí sestry, můžeme zařadit i těch, tyto, těchto, tyto slova, tato slova o posledních dnech. Jsou od Michiáše, nevíme. Když ne, přece navazuji na jeho proroctví, že s tou katastrofou nepřestane naděje. Michiáš nepopisuje, co bude, když nastoupí ten Mesiáš, když bude ta nová doba. On právě předpokládá, že my už u toho nebudeme. Nás se to už netýká, jsou to poslední dny. Ale ty poslední dny budou právě proto, že hospodin pořád je a má své plány. A ty plány jsou úžasné. Sion, co bylo zlicený co bylo orané pole, se stane nejvyšší horou. A pro národy všechny ty, které zničili Izrael jako stát, ty putují do Jeruzaléma a učí se, učí se A Teď tam bude nějaký zákon a v tom zákoně bude zjeveno to, co má být, a co nemá být. A co nemá být. Co má být, to se dá zhnout hebrejským slovem šalom. Mír. pokoj. K tomu patří nejdřív právo to, co pro proroka Michiáš bylo to hlavní pojem. Ale to je mezinárodní právo. Hospodin bude soudit, nebude jako mezinárodní trestný dvůr, ale hospodin bude soudit mezinárody, ne jako národy jako trestance nebo žalovaný, ale bude soudit při konfliktu mezinárody. Bude kárat mocny a vzdálený národy. Je to konec velmocí, konec bipolárního řádu. Jak to bude? Každopádně nebude válka. Národ proti národu nepozdvihne meč. A ještě důležitější, Nebude se ani připravovat války. Nebudou se již učit v boji. Vždy, vždycky, když se připravovali na válku, nakonec k tomu došli. Došlo. A v země bude šalom. A to znamená, že překují své meči v radlice a svakopy ve vinářské noze. Kovo se bude používat, hospodařený a ne k válčení. Měli bratři, sestry, to jsou ty vyhlídky, které se už nás nebudou týkat. To jsou ty vyhlídky nikoliv rajské poměry, prosím. Bude se tam pracovat, tvrdě pracovat možná, ale v zemědělství a ne v výrobě zbraní. Tento šalom je mír i spravedlnost a také bezpečí, protože každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fikovníkem a nikdo ho nevidě si v posledných dnech. A jaké je naše spojení k tomu? My jsme četli, nebo každou Vánoci, pilně čteme, že Ježíš se narodil v Betlemě. Že by Ježíš byl ten, kdo přijde. A s Ježíšem, že přijdou takový poměry, že by s Ježíšem přišel ten skutečný šalom. A jsme slyšeli Evangelium Ježíšova vlastně slova kázání na hoře. Blahoslavený budou ti, kdo působí pokojí. Vybratce, milé sestry, myslím, že máme spojení k této naději, které se nachází i v té knize, která maluje čerty na zdi a které nás musí děsit. I tato naděje, která tam je, se nás přece jenom týká. Možná, že bychom neměli příliš hledět na tu svou individuální naděje, spasený v Ježíše. I toto říká Ježíš, já jsem život zkříšený a život máte naději individuální, ale tady jde o to, že ta neděje v posledních dnech je v Ježíše. A můžeme se být jistý, i když máme pocit, že se to nás už netýká. A přemýšlíme o tom, která naděje to je. Nebude se už válčit, ani nepřipravovat na válku. to je naděje, kterou nám prostředkuje náš pán Ježíš. A tak Řekněme, že se to nás týká. Že nám to není jedno, co bude v posledních dnech. Že se nebudeme chovat ke klimatu tak, jako by se nás to už netýkalo. Ti byli bratři, sestry, který tyto verši o posledních dnech umístili v knize proroka Micháše, Asi pochopili. Že toto patří k proroctví. Že proroctví nikoli spočívá v tom malovat čerty na zdi, ale hlásí boží šalom, boží střícnost, boží lásku i boží utrpení v tomto světě. A hlásí tento šalom, kterého bychom se nemě, neměli zdát.